Nii kallid lapsed, kuuma triikrauda, ärge jätke sisse, pangis omale kõrva taa <laughs> Triikraud või <laughs> kõrvad Nii lapsed, ärge mängige kirvega, rajuks endale pähe <laughs>